La entrevista. No hi ha dubte que quan estem il·lusionats veiem les coses en positiu amb la força que dóna l'optimisme. Llavors ens trobem connectats a la vida i en sintonia amb el que ens envolta. Però diuen els psicòlegs que hi ha il·lusions errònies i falses esperances que ens poden fer perdre el viure i el conviure del present. Per trobar la màgia particular de cada moment i de cada edat, l'Aula d'Extència Universitària ha organitzat per aquest dijous una xerrada a càrrec del psicòleg Ramon Buscalla sota el nom de "per Perviure amb il·lusió també de grans, i de la qual en volem parlar amb el conferenciant Ramon Buscalla Bon dia. bon dia. Bon dia. Doncs el missatge és aquest, no?, que a qualsevol edat té les seves coses bones i dolentes, no? Perfectament, perquè és un text que, que em sona, perquè és un text amb el qual aquest que heu exposat resumeixo doncs, el contingut de, de la xarrada. o uh -huh. com a mínim em faix la introducció, i per tant és una xerrada doncs, adreçada que avui dedicaré doncs, a, a l'aula universitària Timó en timor, eh, relacionada amb aquest tema que és per viure amb il·lusió també de grans a partir d'aquell interrogant que, que la gent es planteja eh, a mesura que es va fent gran o, o en, en diferents moments de la seva vida. Per què perdem les il·lusions? Però, clar, aquesta pregunta té trampa perquè en el moment que diem per què perdem les il·lusions estem afirmant que les perdem. I les il·lusions es perden o no es perden i es perden de grans o es perden a qualsevol edat per motius i circumstàncies diferents. A més a més hi ha un tema clau, que és que cada, cadascú perd una de les seves il·lusions, perquè les il·lusions no són iguals per a tothom. Cadascú posa il·lusió en uns temes diferents del que posa a il·lusió al seu company, el seu veí, el seu pare, la seva mare, el seu sogre o el seu germà i per tant a partir d'això doncs, intentarem eh, parlar d'aquest tema molt complex eh, perquè evidentment la pròpia definició d'il·lusió de, eh, és una definició que té un caràcter equívoc o que té un caràcter contradictori perquè precisament doncs, una il·lusió és un error de judici i de pensament i de raonament provocat per una falsa aparença. Aquesta és la definició d'il·lusió. Molt bé no ens ho vida, pinta, també. no, llavors, el tema de les il·lusions? Com? Que molt ben no ens ho pinta, llavors, el tema no, de les il·lusions. No, no ho pinta, no. És a dir, que aquesta introducció interrogativa i complexa ens permet aprofundir en un concepte que d'entrada el podem veure fàcil, però que en definitiva és molt difícil perquè ens convé d'alguna manera que cadascú analitzi per què dóna consistència a coses que potser per elles mateixes no tenen la consistència que els hi donem. I, per tant, analitzem cadascú quan en un moment de la vida es debilita i diu ara ja no tinc ganes de viure, no tinc il·lusió de viure, que he perdut d'allò que creia que per a mi era consistent, que creia que tenia que ara ja no el tinc. I per això jo aquest tema el plantejo a través dels, dels dominis. És a dir, jo tiro mà d'un pedagog francès, que és el Michel Fustier, que parla dels dominis, és a dir, allà on centrem els interessos en la vida. I per tant, podem posar il·lusions en el domini del viure, en el domini del conviure, en el domini del saber, en el domini del poder, en el domini de l'arribar a ser... I fins i tot jo hi afegeixo en el domini de quin llegat herència deixaré a la meva descendència. Car és molt bon aquest temps de crisi, perquè sembla que els, les futures generacions el tindran també com el que hem aconseguit nosaltres. I per tant, analitzant doncs, el contingut d'aquests diferents dominis, cada persona pot veure en quin d'aquests dominis posa eh, les seves emocions a menjar, a fartar-te, uh -huh. a fartar-se un bon sofà i un bon llit i, per tant, dedicar-se als pleers de la vida, això en té prou? O tot allò que va relacionat amb la convivència, de la generositat, solidaritat, de l'ajuda, de la comprensió, del respecte, etc, els valors convivencials, o els valors de, de saber, d'indegar, de buscar les diferents maneres de pensar, eh, les diferents creences... Sí, compartir-les o, o de que m'escoltin, la meva capacitat d'influència, eh? ja no sóc ningú, ja no m'escolten, ja sembla que m'ho És a dir, és molt important fer tots aquests anàlisis perquè quan tenim la impressió que se'ns van les il·luses se'ns van alguns d'aquests interessos que teníem posats en, un, en algun d'aquests camps. I, per tant, és possible que al llarg de la nostra vida van canviar les nostres il·lusions i en podem construir de noves, clar, no? Quan clar. ens desapareixen les il·lusions. Que, segons la situació nostra de, de desenvolupament personal, de creixement personal, que diem els psicòlegs, a cada moment de la vida tenim i trobem uns interessos diferents. Però el que no pot ser és de creure que a mi m'ha de venir de cop i volta un interès especial que ens salvarà la vida. En comptes de pensar que sóc jo qui em vaig connectant en la vida a diferents interessos, seguint una línia, que és el meu perfil propi, del meu caràcter, dels meus interessos generals, però que els vaig adequant a cada instant i cada moment de la vida, per, perquè sempre en la vida, tingui l'edat que tingui, sempre tingui alguna cosa que fer i el meu sentit eh, de vida tingui un valor una vivència i això és fonamental perquè de fet ja els filòsofs antics ja veien el mateix Espinosa o, o fins i tot això està recollit en el, en el Faust de, de, de Goet eh, diuen home jo tinc encadenats els dos grans enemics de l'home i els dos grans enemics de l'home són la por i l'esperança i curiosament diuen com? Com els dos enemics de l'home són la por i l'esperança? Sí, perquè els dos es construeixen d'una manera eh, semblant. L'esperança és una alegria inconstant, perquè és una cosa que sembla que puc tenir. Ai, ai, ai, que, no ai, ai, ai, que ara ho deixo de tenir. I en aquest anar i venir... Es configura una ansietat humana, una tendència humana i la possibilitat d'una alegria que es compleixi allò que desitjo, que és un procés molt similar, però a l'inversa que es fa quan jo tinc por. La por també va i bé. Diu, calla, calla, que això que em fa por s'allunya. Calla, calla, que això em fa por, sembla que, que el tinc més present, aquesta por, no? I me la construeixo i, per tant, això va i bé. I, per tant, hem de tenir la capacitat de veure com nosaltres gestionem les pors i com gestionem les esperances i les il·lusions. Perquè, perquè clar, tots sabem que persones... De, una il·lusió superior, han destruït els seus companys convivencials perquè tenien una gran idea de que només podien viure les persones que creguessin en aquesta religió, creguessin en aquesta, en aquesta teoria científica i els altres eren bruixots i eren persones que no els hi mereixia ni la pena viure. Uh -huh. Per tant, les persones que han executat actes criminals moltes vegades han estat moguts per una gran il·lusió però és una gran il·lusió perversa perquè és una il·lusió destructiva. Per tant, s'ha de clarificar aquelles il·lusions que formen part d'una verdadera esperança de construcció de la vida i aquelles que destrueixen. Però llavors és que n'esperem massa de la vida o no? No, de la vida s'ha d'esperar el que cada moment s'ha d'esperar, però el pitjor de la vida és que la nostra esperança sigui en el futur i l'esperança desesperada ens impedeixi viure l'únic que es pot viure de la vida que és el present. Perquè llavors quedem d'alguna manera atrapats per un futur cert que sempre ho voldríem que se'ns aparegués millor i mentre nosaltres esperem que això es faci realitat, què he fet? Desesperem? I per tant podria haver-hi una il·lusió efímera, vaporosa, una una il·lusió de mirància, però no una il·lusió centrada en la realitat de cada dia, que és els petits pleers de cada dia. La caminada, el cafè, la conversa, la tertúlia, la relació, aquella, aquell contacte laboral que jo tinc amb un client, amb una persona que em ve comprar. Viure intensament tots aquests moments és allà on, on ens pot permetre als humans connectar-nos amb la vida i amb els altres i, per tant, de fugir de, de les ombres del passat, eh? la famosa Madalena de Proust, no? d'alguna manera, no? la recerca del temps perdut, no? que, que aquell sabor de la Madalena eh, em fa que ara estigui plorant i eh, que estigui enyorant doncs, el menjar-me d'aquell pastís passat que no tornarà a ser mai més igual, malament. O si sigui, Aquella experiència emocional no em connecta amb les experiències del present actual. Sabem que aquesta xerrada que oferirà aquest dijous dins del cicle de conferències de l'aula d'extensió universitària a Timó, eh, per viure amb il·lusió també de grans, l'està fent per tot Catalunya, en diverses aules d'extensió universitària. Quina resposta s'obté? Perquè sabem que aquestes aules doncs, majoritàriament el públic no en és de gent gran. Aquesta és una, és una de les xerrades que per algun motiu més l'han demanat i la demanen, perquè precisament estem tocant un punt clau de les persones i permet analitzar eh, doncs aspectes que moltes vegades deixem de pensar-los. I això no és, no és perquè nosaltres no tinguem les habilitats i les capacitats, no? perquè nosaltres funcionem amb les il·lusions, amb els mecanismes de defenses propis doncs de la limitació humana. Però val la pena que nosaltres enriquim i tot aquest punt de les il·lusions el posem en el seu lloc perquè no ens faci mal a partir de quina capacitat tenim de ser nosaltres mateixos en la vida és a dir que jo d'alguna manera també faig un apunt al gran psicòleg el, el Carl Rogers de la no directivitat d'alguna manera i que de, la, de la teràpia que ell en diu basada en el client d'alguna manera de l'educació humanística que diu com a totes les persones ens hem de concedir uns permisos permisos per estar on vull estar i ser qui sóc, sense que algú m'ho digui, permís per sentir, per pensar i per fer allò que jo crec que he de sentir, pensar i fer i permís per, d'alguna manera, doncs, demanar a la vida allò que crec la vida em pot oferir sense algú em digui que és el que jo li he de demanar i que és el que jo puc tenir. <ríe> Això que està en la mentalitat en bàsic és, és l'abansala la, dels desitjos sants i les il·lusions sanes per poder arribar que, eh, home, m'agrada el que faig, faig el que m'agrada i, i tot ho faig doncs, amb aquesta voluntat i aquesta alegria pròpia. Eh? Doncs bé, esperem que ens deixem emportar per l'optimisme amb aquesta xerrada, després d'haver sentit aquestes idees del psicòleg Ramon Buscalla, com dèiem, a través d'aquesta conferència que porta per títol Per viure amb il·lusió també de grans i que es podrà assistir a partir de dos quarts de set de la tarda a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tiral-lo Blanc de Montgat dins aquest cicle de l'Aula d'Extència Universitària a Timó. Doncs Ramon Buscalla, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé. Bon, molt bé, gràcies a vosaltres eh, i gràcies a Ràdio Tiana i espero doncs, connectar amb el públic assistent eh, a, la, a la conferència d'avui, doncs, eh, Tiana Mongat. Eh? Bé, Segur que així serà. Moltíssimes gràcies. Gràcies, adeu. L'entrevista Ràdio Tiana, serveis informatius.